vystoupí Jaroslav Šotola, který působí na katedře sociologie, sociální antropologie a antropologie. Antropologie? je to tak, jo. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabývá se třeba zkoumáním romské komunity na Slovensku, metodologií terénního výzkumu nebo orální historii Sudet a určitě toho víc a je také ombudsmanem na Filozofické fakultě, což je, myslím, celkem v českých poměrech stále ještě umikum, ale o tom se můžeme pobavit později třeba v hospodě. A předal bych mu slovo přednášce s názvem Byrokracie, hierarchie a moc, Skryté násilí a iluze řádu. Ok, díky moc za uvodení. Tak pokud to nebude vadit, já budu stát, možná budu trochu chodit, mě se tak lépe mluví, Doufám, že tím neporučuji nějaký nepsaný kodex. Výhoda je, že nejsem filozof, takže chápu, že filozof musí sedět a musí být takové fixované místo, tak já budu jako v tom terénu tady. Peripatriety. Tak, no. jo. No, no, dobře, děkuji, já to přijdu podávat spolu, to je super, to zní dobře. o procházení se v tom sloupové, tady ty sloupy, sloupy máme, ale tady tady příjemný chládek Uh, pro mě je velkou ctí, že tady můžu být, protože jsem jako uh, 20-letý se účastnil tady s tou starou gardou uh, z ještě Sázavské letní filozofické školy, takže jsem tak trochu odchovanec a uh, mám poprvé možnost tady mluvit, uh, že jsem teď na, na, té, na té straně toho přednášejícího, tak uh, to beru takovou velkou čest. Uh, zároveň možná bych jako by vysvětlil, s čím vlastně přicházím přestože jsem studoval filozofii a historie, tak pak jsem se přes historickou antropologii dostal k antropologii. Jak tady padlo, tak dělám vlastně terénní výzkum internatinských vztahů v romských komunitách na mm. v Slovensku. A to, s čím dneska přicházím, je takový pro mě myšlenkový experiment. A vlastně jsem o tom nikdy nepřednášel, ani, ani jsem o tom nějak nepsal. Tak vlastně jsem o tom mě dlouho uháněl, přesvědčoval, že tady mám být, a já jsem rád, že jsem tady. Ale prosím o takovou schovývavost, že to je téma, které je spíš jako v progresu. Je to nějaký průběžný návrh nějakého přemýšlení nad jednou knihou, kterou dřele doporučuji přečtení. Možná i znáte dobře, tak se omlouvám, pokud to je nějaká brání. Nechám kolovat David Graber nedávno zesnulý americký antropolog, který, uh, myslím, že je hodně čtený i mimo antropologické kurvy, což až tak pro antropologii není uh, bohužel uh, typické. A jeho kniha Utopie pravidel o technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie. A to moje dnešní vystoupení je vlastně moje přemýšlení nad touto knihou, takže to nebude jako recenze ani nějaké převyprávění té knihy. Vezmu si nějaké ty myšlenky, které tam jsou. Ty, ty eseje jsou psané s takovou jako lehkostí, až mám pocit, že by v České republice něco takového neprošlo ani recenzním, ani že by to nedostalo skoro žádné rybové body, jo, protože tam to, chybí spousta atributů toho, na co dneska jsme tlačeni, aby jsme jako produkovali. A, a o tom budu mluvit v zápetí. Takže je to opravdu takové jako moje přemýšlení nad tím. Zároveň to moje přemýšlení na toto knihou je ovlivněno mojí praxi ať už výzkumnou, v tom, v tom terénu těch, těch asymetrických internetických vztahů. Zároveň se také věnuju empirickým výzkumům, kvalitativním, třeba v prostředí sociálních služeb, kdy dělám evaluace různých projektů, takže to do toho taky se promítá. A dále se do toho potom promítá moje vlastní pedagogická práce. Já se vlastně taky hávně přidávám takovou jako reflexi, reflexi toho, co vlastně děláme jako pedagogové na vysoké škole, co pácháme. Jako, že to je, je tam nějaký jako proces, který je potřeba jako reflektovat nahlídnout kriticky. A v neposlední řadě, to, co už se jsem půl roku ombudsmanem na Filozofické fakultě uh, UP, uh, přičemž ta, ta funkce tam byla zřízena před 6 lety, uh, před 7 lety spíš jako náhodou, ale byla tlačená prostě studentskými senátory. Bylo to, je to první jakoby, v republice, je to ta a musím říct, že to děláme jenom půl roku, což je krátká doba, ale i tak. Mně to hrozně přivedlo k tomu promýšlení té studentské perspektivy. To je ombudsman veřejné chránce práv, který studentů, takže jakoby, když jsem teda rov, tak musím se učit vlastně trpělivě se dívat těma studentskými očima na ten systém, který, který, který, který, který, který, který, jehož jsme všichni akademici součástí. A je to pro mě dost, dost drsná v tom dobrém smyslu vlastně, zkušenost. Takže nechám kolovat, a, Grebra. Uh, jenom, jenom na úvod k, k té byrokracii, protože vlastně celá ta kniha je, ona se naučí se lehce, že to je taky, jsou takové napsané eseje, ale zároveň uh, se vlastně nechce, ne, nečte moc lehce, protože nás učí se dívat na věci a pojmy, které běžně máme nějak zaškatulkované, typicky byrokracie, tak se nás na ně učí dívat jiným způsobem. Uh, velmi jako překvapivým, velmi naotřelým, až se to v nás jako bije, uh, vlastně i když jsem s tím autorem třeba souhlasil, tak mi to tak trvalo třeba x dnů, týdnů, možná let, než mě podotvaklo, co tím vlastně myslí. Jo? Tak mi to přijde, jako, že to zajímá jako za, za, zatřásá s těmi našimi předpoklady o tom světě, ve kterém žijeme. On říká, uh, byrokracie byl fenomén sociálních vědárů nějakých 60. let, kdy prostě kontinuálně odvebrá uh, zhruba první polovina 20. století je strašně moc prací, hlavně sociologií, které se věnují rozboru byrokracie. A vlastně všimá to že ta jenom končí, a jako by ta byrokracie přestala existovat a přestala být tématem sociálních věn, včetně sociologie, včetně antropologie. A ptá se proč to, tak, proč to tak vlastně je? A zároveň tvrdí, a to bude jako takový jako bod mojí, mojí přednášky, že jsme až po uši byrokracie nebo spíš procesu byrokratizace, nárostu byrokracie ve všech oblastech našeho života. A to prosím nás nejen zpětých se, se státem státními úřady. Ale i v další sféra, třeba včetně právě akademické práce nebo akademické produkce, včetně vzdělávání. Uh, on tvrdí, že je to jako taková féková představa, že byrokracie souvisí jenom se státními úředníky a že byrokracie je zlo a to je ten stát neefektivní. A pak máme jako zbytek třeba ten volný trh, kde všechno funguje efektivně a skvěle a jako nadáváme na ty byrokraty, které jsou neefektivní. On tvrdí, že je to jako nesmysl, že ve skutečnosti žijeme takovou jako konglomerátu, propletenci. A aktérů a sítí, kde byrokraticky fungují i třeba korporace, neziskovky, akademie. A čím je to činná, tím, činná tím jako to víc, víc narůstá. To, co se běžně staví proti sobě, to je jenom nějaká tvrdí, pravicová, pravicová retorika, která má za cíl jako menší, štíhlejší stát a méně úředníků. Je to jenom nějaké politické slovo, které má mobilizovat v rámci nějaké ideologie, které padlo včera, ale je to, je to vyprázněné ve skutečnosti. Ten, ten svět, ve kterém žijeme, je velmi jako integrálně provázaný a ta birokratizace se týká uh, úplně, úplně všeho. Tak, uh, a já ten, to svoje, tu svoji promluvu budu mít do tří takových oblastí, které mi mě přišly nejzajímavější, uh, kde se budu snažit ukázat jako tu, ten neotřelý greberu pohled nebo návrh, jak bysme měli přemýšlet o tom, uh, o tom světě, ve kterém žijeme. A uh, zároveň jako tvrdí, Nebo dává to, otázku, proč my vlastně tu byrokracii takhle jako sociální věci ignorujeme. A ta odpověď je jednoduchá, je strašně nudná. Jo? Říká, jako pro mě, jako pro antropologa je stokrát lepší zkoumat nějaký přechodový rituál, nějaký mýtus, něco, co prostě my antropologové běžně děláme a v tom nacházíme za že tam je jako, tam nacházíme spoustu věcí, spoustu významů, spoustu symbolů. A byrokracie je, je, je ku zoufání nudná. On říká, že i kdyby někdo napsal 500 stránkovou antropologickou studii na základě třeba výzkumu, a toho, jak funguje nějaký byrokratický proces, že by, to, že by to nikdo nečetl, že by to nikdo ani nechtěl číst, protože to je prostě nuda. Byrokracie je nuda. A zároveň ale říká, že musíme se tomu věnovat, protože to je to, v čem vězíme až po uši. A že pokud tomu nebudeme věnovat pozornost, tak jako nepochopíme to, v čem právě až po uši vězíme a, a bude nám chybět ta diagnoza toho, toho stavu. A staráme se právě možná obětí těch, těch maripulativních tezí o tom, že byrokracie to jsou ty státní úředníci, a jinde vlastně se dělá strašně moc efektivně, je to úplně tak, a Ty tři témata, které budu mluvit, které budu prostě procházet, jsou téma pravidel, takže tak se utopie pravidel, tak proč, proč pravidla? Proč pravidla nesnášíme a zároveň je vyžadujeme, je nám dobře a jo, je, je tam takový ten paradox, taková ta jako že to zároveň nesnášíme, nenáváme na to ale zároveň to vlastně vyžadujeme, když jsou nějaký problémy, konfliktů, se odvoláváme na pravidla. Druhým tématem logicky souvisejícím s byrokracií je hierarchie. téma hierarchie a uspořádání funkční, nějakých, nějakých zodpovědností. A třetí pro mě nejvíc překvapivý, ale v jako téma je násilí. Strukturální násilí, který souvisí s tím, jak byrokracie, jak byrokracie funguje. Tak já bych začal těma pravidlami. Utopie pravidel, takže uh, trochu to bude spoiler uh, pro vás, pro ty, co budete knihy učíst, ale myslím, že to nevadí. Uh, že on tvrdí, že my ty pravidla uh, za, jako, jako obecně v lidské společnosti nějaké pravidla mít musí, uh, my je potřebujeme a vyžadujeme, protože nějakým způsobem by nám měli dělat žití ve světě jednodušší, že my vlastně chceme mít ten svět nějak přehledný, jak je tady padlo včera, ohledně ideologii, že my chceme uh, se v orientovat, chceme se to ulehčit. A ty pravidla tomu vlastně slouží. Ale ty iluze je, že vlastně pravidla, ty normy nemůžou pokrýt všechny ty oblasti a úskaly života, ve kterých se vlastně pohybujeme. Takže je to taková jako iluze. že permanentně se se mění, svět je komplexnější, složitější. Takže je to, je to iluze, že pokryjeme ten svět těma, těma pravidlama tak, aby jsme se v, ně, jsme se v něm cítili, cítili dobře. Zároveň se teda běžně. Chápou, jak to se tady zmínila ještě takový víc rozvedu, že tady běžně chápe, chápou pravidla jako ty normy, ty zákony, ty hlášky, předpisy, kterými zapleveluje, stát ten náš život, zatěžuje nás a omezuje náš život těmi pravidly, až to je jako neumnost. No, takže když posloucháte lidi, co podnikají, lidi, kteří studují, lidi, kteří někde jdou, a chci něco dělat, tak je to tě stát nás. A na to je taková ta pravicová mantra, potřebujeme být štíhlejší stát, potřebujeme víc z deregulace. A na to tvrdí, že jakákoliv deregulace, která, prostě, která přichází, a, tak vlastně se snaží ještě větší regulaci. Takže to je úplně jako představa a zároveň nás to neustále jako staví před takovou falešnou dichotomii toho neohrabaného. Neefektivního státu, kde jsou ti tě těžkopádní byrokrati, ti úředníci, kteří vlastně mají příliš jednoduchou práci a vlastně nic nedělají a jenom obtěžují ty, ty, ty, ty nás, obyčejné občany, těmi svými předpisy a jejich vyžadování. A proti tomu je kontrastován ten svět toho biznesu, toho ten ruky trhu, těžký kouzl z nich podnikatelů, kteří jsou strašně jako schopní, energičtí. A řídí jak na to. Jo. To, to je takový ten běžný kontrast, který se nám předkládá, zvlášť nějakých těch politických dolů. A Jak už jsem zmiňoval, Greber tohleto rychlost jako brutálně odmítá a říká, že ve skutečnosti je všechno jako propojení. Ta představa, že uh, ten volný trh je, je, je omezován těmi, uh, těmi předpisy, je úplně nesmyslná. Uh, naopak, všechny ty regulace, které stát vydává, jsou velmi často. Protlačený různými lobbystickými skupinami, které právě jako se snaží ohnout té, té pravidla hry tak, aby byly výhodné pro ty různé aktéry, kteří mají, a, kteří mají moc. Jo, takže ten fenomen byrokratizace vychází z toho konglomerátu propojení toho soukromého a veřejného sektoru. Takže to je jeden, jeden takový argument, a, jak chápat byrokracii, jak ten prokletek. Další, uh, další takový jako argument, který, který je spíš jako můj, ale se snažím přemýšlet, co, co se vlastně, vlastně Kreber chce říct a jak to můžu aplikovat na, na, na, na vlastně zkušenost, Souvisí s tím, jak my vlastně běžně chápeme uh, nějaké, nějaké ty pravidla, nějaké ty normy. My je přece běžně chápeme jako nějakou normotvorbu, jaký předpis toho, co se vydá někud, co je zakázáno dělat. Toto se nesmí. Jo? Když se tam ty pravidla, hry, toto už se nesmí a tady odsud tady, tady, tady podsud a, a mezi tím se nemůže. Když, když se zamyslíme na tím, jak Běžně slovo norma, norma může být ještě používáno, takže v socialistickém hospodářství byla norma to, co se má vyrobit, to ten plán, ten síl. Takže norma může být jednak to, co se nesmí dělat, kde mám jako ten vymezený prostor, kde můžu fungovat, a norma taky může být nějaký ten plán výroby nebo toho, co má být, co má být splněno. A o to vlastně jenom koncept, že on tam vlastně srovnává ty. Socialistický plánovač byrokraty s americkými korporacemi a říká, že vlastně ty, ty světy jsou velmi podobné. Ten způsob toho myšlení, plánování nějakých velkých celků, vytučování nějakých, nějakých cílů a pak jakoby těch nástrojů měření, těch indikátorů, je to vlastně velmi, velmi podobné. A teďka se dostávám k tomu, v čem, čem jezíme byrokraticky a jaké jsou ty dny. To je přece to veškeré jako plánování a měření. Efektivity, vlastně čehokoliv, od efektivity výroby po efektivitu tvorby akademických prací. Já pokud víte, jak funguje kafemlén, jak fungují rybody, jak funguje ohodnocení akademické práce, tak víte, o čem mluvím. No tady jakoby protlačují ve všech sférách modely měření efektivity, měření naplňování cílů, který nikdo někde stanoví. A teďka se vlastně stanoví indikátor, cíl, tam mám jako dospět. A kvantifikují se ty, ty výsledky podle nějakých, podle nějakých stanovených indikátorů. Grebert vidí, že tohle ten jazyk výkonů, měření, jo, kvalita, vize, efektivita, vlastně přechází z toho manažerského korporátního prostředí, a vlastně zaplavuje celý ten veřejný sektor, včetně nejen úřadů, ale právě akademie, nemocnice, prostě, školství. Všechny tyhle ty sektory jsou zaplav, zaplaveny tím způsobem uvažování, který se. Je jako jediný možný, že je jako jediné možné, přece všichni chceme efektivitu, tak ji pojďme měřit, pojďme si stanovit cíle a pojďme, uh, pojďme uh, aplikovat uh, nějaká opatření, aby jsme toho cíle, cíle dosáhli. Ono to zní zase logicky, ale v sociálních vědách, vědá, přece už jako desítky let, existuje kritika vůči stanovování takovýchto indikátorů a upozorňování na rizika, které jsou s nimi zpětní. Kromě jiných vybral dvě dva taková pravidla, Campbellovo pravidlo a Godhardovo pravidlo. Uh, to jsou 70. let, uh, Campbell byl do psycholog, do, myslím, sociolog, ekonom. To Campbellovo pravidlo je vlastně kritika právě stanovování těch, těch ekonomizujících indikátorů ve vztahu k jakémukoliv lidské činnosti, která má být nějak hodnocena, jestli je nebo není kvalitní, nebo jestli splní nebo nesplní nějaký cíl. Tak, teďka to Campbellovo pravidlo. Čím více jakýkoliv kvantitativní sociální ukazatel se používá pro společenské rozhodování, tím více bude předmětem korupčních tlaků a tím více se naruší sociální procesy, které má sledovat. No, dobré ví, že se může stát, že chci, aby akademici publikovali tolik a tolik publikací a dám si jako ten cíl, a myslím to jako by to dobře. Jo, a, a pak o tom rozhodují, kolik financí poteče na tu danou instituci. Ale ty korupční tlaky, asi víte, pokud se podíváte, pak nevím, o čem mluvím, potom k obcházení, k, k hledání jakých cest, jak, jak to naplnit co nejsnažší cestou. A tím se naruší ty sociální procesy, to znamená v případě akademie, to je sdílení vědění, tvorba vědění, diskuze a tak dále. Všechno se potom přizpůsobuje tomu indikátoru. A velmi podobně vlastně mluví ten Godhardův zákon, jestliže se určitá proměna stane cílem, potom přestane být dobrou proměnou. Teda pokud chci něco stanovit, mám nějaký cíl, pak tam stanovím tu proměnu, kterou měřím, a v okamžiku kdy podle toho měření nastavím třeba financování nějaký oboru, tak to je pohroma. Jo? Protože potom všechno se soustředí nikoli na ten cíl samotný, ale na té proměny. Jo? Ten, ten prostředek se stane cílem. A tohle je dobře jakoby, popsané v Martonově kritice byrokracie. Oči, tohle to už je jakoby, desítky let známe, ale obávám se, že to nespojujeme s tím světem, kterým žijeme, právě proto, že máme, že se to stahuje jenom na svět té, té státní byrokracii. A ten hlavní argument, který bych tady v u těch pravidel, je to, že to souvisí se všema sférami, kde se stanoví kvantitativní indikátory efektivity. Pokud asi znáte uh, Lismana a jeho kritiku z si kritiků společnosti nevědění, tak přesně tohle to už jako před 15 lety popsal právě v akademickém sektoru, že všechny ty formy jako projektové žádosti, evoluací a právě měření efektivity vedou vedou pravýmu opaku, než, uh, než by univerzity měly dělat. Uh, nevím, jestli už něco podobného máte na vašich akademických pracovištích. tak pokud ne, tak vás známe s něčím, co máme u nás v Olmouci. A co vám brzy přijde asi taky, a dnes to systém hodnocení akademických pracovníků, HAP. Takže teď je HAP, čtyři roky jsme pod vládou HAPu. HAP HUB to je takový milý systém, který se strojila jedna asi geniální matematička z patenty, který fakulty, do kterého naléháte všechna data, všechna úzovká data vaší práce. Takže tam je, kolik se odučil hodin. Kolik jsem odkoušel studentů, kolik jsem vedl prací, kolik jsem publikoval článku. A pak se tam zakliká, jestli jsem rektor nebo děkán, a si už zakliká prostě různé ty, jakoby, uh, eventuality, co jako děláme té univerzit ještě dál. A pak mě to vyplivne, jestli jsem teda prošel, nebo prošel jsem jako výborně, nebo jestli jsem těžce pod Je to taký barvách, Já prostě nevím, která je zelená, červená, některá je špatná, já nevím. Jo? Se to teď si nepamatuju. To je můj problém, v to ne, ne dobře vzdělaný. A k čemu to vede, to k čemu to vede? V původně tak dlo, jako vydáváno, že to, že to je přehladění toho, toho chaosu, ve kterém přirozeně žijeme na univerzitě. A že budeme vědět, náš nadřízení bude vědět, jestli teda splňujeme to, co máme splňovat, ten splňujeme, v čem případně se máme zlepšit, máme, máme pohovory, které se bavíme takovým barmičkama, a, proč tam máš červenou, proč si Jo, Tak to je klasický pohovor, že nadřízení podřízený podřízení kličkuje. Vymlová se, nadřízený se snaží tlačit. Jo, takže ono to je vlastně přirozený, ale jako ten, ten hat tomu dává až kouz jako nechtěné, to je super. K čemu dochází, uh, moje kolegové a kolegyně paní kaří uh, přemýšlí, jak ten hap jako naplnit obvej, co tam ještě je, napsat, za chvíta, uh, spekuluje se, které kolunky vlastně můžou nebo nemůžou být vyplněny. Uh, a pak samozřejmě ten manažer přichází na to, že někdo hub do hapu něco nevyplnil nebo vyplnil a bavíme se o hatu. Jo naše porady jsou potom o hapu, zvláště jako duven tvětem, je to hodně hapový, a, a takže jsme z toho happy všichni. Je to fakt jako neuvěřitelný systém. A, a ještě neuvěřitelnější bylo, když se ten systém zaváděl, tak jsme, to nám bylo oznámení, že to jako je, a já jsem si říkal, že jsem dopročí sociologie, tak kdo jiný by se měl jako zepřít a říct, že toto je prostě nesmysl, a udělat nějakou okupační stávku přírodovické fakulty, že my, filozofové, se toto nenecháme. Ale bohužel, protože jsme na kateře, kde jsou ještě andragogové, tak ty to uvítali, protože to je, to je skvělý systém měření lidských zdrojů. Že to mě srdce zaplesalo, že konečně někdo pochopil, že to přichází k nám, že i my se podřídíme takové spravedlivé vládě těch ukazatelů. Že to by vlastně, že kdo na tom je. Takže nebudu na diskuse, diskuze, jestli ta jeho práce je lepší, nebo prostě uvidíme to, budíme to. Jo, je, to je, to, je ten, to je ten scén, to je, to je ta utopí těch pravidel, že to je toho stěhle. Dobré jasné, že nebud nebudou žádné dýmluvy, to klíčkování. A já jsem dřív kličko a se přiznám otevřeně, když tam jsem měl napsat kolonku uh, habilitace asi od roku 2013 psal za dva roky. Vždycky 13 za dva roky jsem budu habilitovat. 15 za dva roky. Co mě nechával jako v té polovice. Ani se nestalo. <laughs> a teďka ten hád už někdo skřípá víc, už to cítím, že v to době dolehá víc. Tak já se to snažím, no, jako, není to, to legrační, ale na té na téhle poradě jsem byl jediný, který se, jako, se jako přihlásil a řekl, že ten systém je nesmyslný, ale tím, když jsem byl sám, tak to bylo s na cestu. A já se potom k tomu vrátím, proč jsem byl sám. Tehdy jsem se na své kolegy kolegyně hodně zlobil, když se ke mně nikdo nepřidal, ale v té další části přednášky o to, já to zvládnu časově, se k tomu dostanu vysvětlím, že jsem pochopil, proč na té katedře se vlastně nikdo neohradil. Ale něco podobného, pokud znáte sféru sociální služeb, je ve sféře, ptáte se někdo, prostředí sociální služeb, jo? Jo? tak asi víte, že do roku 2006 byl takový blahoslavný chaos, a od roku 2006 tady máme zákon o sociálních službách, na který eh, potom následovaly různé vyhlášky, standardy kvality, kontroly kvality. A vznikla z toho úplně obrovská byrokratická houština. Dneska, když pokud máte to štěstí nebo neštěstí a pracujete v sociálních službách, tak jste vlastně spíš úředníci. Je, že pokud k vám přijde někdo s nějakou potřebou, tak vy musíte strávit tak jako několik hodin vyplňování různých formulářů uh, s tím klientem. Už někdo je klient, on přichází s nějakou zakázkou, jakou zakázku má. To je tam ten slovník toho biznesu, který jsme nad samozřejmě tady přijali. A uh, já jsem se, měl jsem to štěstí, že v rámci evolucí různých projektů a organizací jsem se setkal s lidmi, který prohlédli, že tento systém je naprosto devastující. Že vede k tomu, že ve skutečnosti ten sociální pracovník vůbec nemá čas ani energii ani nic mu nezbývá na toho klienta. Ten klient je podstatně, důležitý jsou ty papíry. na pořádku papíry. Překontrola kontrola přijde, jo, revize uh, inspekce. Kvality, kvalita, inspekce kvality přijde na papíry. Jo, jestli všechno mají pořádku. A pak ten temple. A vím, že jsou služby, které úplně kašlím na klienty, ale jsou 100% že papíry mají pořádku. Tady jsem se setkal se službou, on to pro mě jako v době slova smyslu studená sprcha, Služba, která cíleně odmítá celý ten biologický aparát, nechtějí se registrovat v rámci svých služeb, tudíž nemají finance, takže jako lavírují, získávají peníze všelijak a jsou na hraně přežití. Věnují se to malá nesiskovka, věnuje se děcka, dětem, dospívajícím, které opouštějí dětské domovy, je jim 18, plus, jsou úplně totální stračka. Pro to fakt jako průšvih, který lidi s čím, s čím vším jako se, se dostávají. Ten stávající systém s tím vůbec nedokáže pracovat. Oni jako putují mezi různými službama mezi různýma doma cesty. Je to úplná katastrofa. Všude vyplní tisíce papíru, ale nikdo nedokáže daný pomoc. A ta služba cíleně takhle ten aparát, včetně toho slovníku klient a tak dále, od, úplně odmítá a má úplně jiný alternativní model, model práce. A je to úplně něco uh, strašně osvěžujícího, když vidíte. Jak o těch, a poznáte to hned, jak o těch lidích mluví, jaký má jako koncept uh, takových potřeb. Jak, uh, jak jako s tím pracují, jo? Že, že, co všechno jak se nasazují, je to hodně náročné. A mají to podložené úplně jiným. Tak spíš jako psychoterapeutickým uh, modelem, který mají velmi dobře promyšlený. Jo? takže alternativy alternativy existují. A když v tomto na tom jako šílenství najdete tu alternativu, tak je to úžasné. Ano. Já si můžu, ty se nemůžete zeptat velmi konkrétní, používají, slovo místo toho slavíte. No děcka, jako děcka. Dětka. Dětka. Dětka je super. Jo? Jo, super. to super. jako člověk. Já jsem, jsem měl podezření, že tam něco je jako divného, že to není, tak na Moravě to tak divný není, ale to dospívající. Má to tady řeknou. Je to taková reklama paní Dubková, by se asi nezlobila. A je to Janus, je to brněnský Janus. Jo, trestali, ale něco stejně za, pošto tam prosčas nějaký peníze. Ty byste stejně měli kamarády, kteří mají peníze, že? Jo. Super, Kdyby, kdybyste nevěděli, co tam účastní, že byste najedili něco malo... stejně Jo, jo. Pošlete takže pár pár pár kolegů, co se hraje, pár lidí si sedlo. Tak, uh, takže to jak tomu, k tomu měření efektivita v čem v čem v čem jezdíme. A jak ty pravidla, které nám dávají tu iluzi toho že bude léka, že si jako změříme všechno a přehledíme, tak vedou totálně totálnímu kolapsu jako celého tohoto systému. Který ale zároveň nevnímáme a prostě uh, jenom si to internalizujeme. Já, já vím, že je spousta sociálních pracovníků, který to vyžiděl pár let, vyhoří a myslím si, že to je jejich selhání. To není Ten systém je úplně, úplně špatný. Uh, tak, druhým, druhým, uh, druhým bodem, uh, s kterým bych tady pracoval, v čem jezíme v rámci té je téma hierarchie. Uh, my si běžně s hierarchií právě jako spojujeme takový ty velké organizace jako armáda, právě v státní byrokracie, mdlací církev, ale je důležitá hierarchie jako všude. Korporace jsou striktně hierarchické. A co, co je důležité, a já to testuju vlastně na studentech, když, když učím politickou antropologii, že hierarchii bereme jako něco úplně normálního. Vlastně nedokážeme si, pro mě jako si nedokážeme představit svět bez kapitalismu, tak si nedokážeme představit svět bez hierarchie. Jak dám takové experimenty, když učím právě politickou antropologii a vysvětluju, jaký jiné politické zřízení fungovaly mimo předstátních tradičních společnostech. Tak říkám, co acefalické společnosti, tam není žádná hlava a teďka se bavíme dál a no, ten náčelník, ne žádný náčelník, to jsou, jako, jsou jiné systémy, kmeny fungovaly na úplně jiný bázy. A mě trvá strašně dlouho, než jako vysvětlím, jak fungovaly systémy, kde nebyla žádná centrální autorita. A že to nebyl jako žádný chaos, že tam fungovaly nějaké normy a taky, že jsme v tom jako lidstvo, homo sapiens, sapiens žili po jako 10 tisíc let a nějak to fungovalo. Není možné to idealizovat, ale fungovalo tam koncenzování, rozhodování, který, kde se neměli žádnou autoritu, na kterou se můžete odvolat, která to za vás vyřeší. A, a, a, a bylo to jako koncenzování, rozhodování, které se muselo neustále a jako dlouhodobě trvalo jako dojednávat. Takže je to jakoby metoda fungování, kterou, která není úplně jako nám třeba blízka. Jo, a co je důležité, v naší jako kulturní tradici, v západní civilizace máme, máme to decision-making, to rozhodování spojení, vždycky, že jdeme za někým, nebo někdo je delegovaný, kdo o tom rozhodne. A my jsme jako paralelizmy, jako nevíme, co mám dělat, potřebujeme toho, toho pana vedoucího, za kterým jdeme. Jo? A to jsem si uvědomil i, i třeba já, když jsem dělal nějaké třetí projekty se studentama, že jsem měl vždycky tendenci zvolit zodpovědního za tu skupinu. A ty budeš ten vedoucí a ty budeš tam vedoucí a ty, a ty si je pošéfuj. A ono se fungovalo. A teďka zkoušíme jiný model horizontální, kde jako všichni jako ale učíme se to A nejde to. Moc. To není nám to úplně blízký. Chce to fakt jako trpěvě, vysvětlovat tu horizontální metodologii, toho rozhodování. A vysvětlovat to, že v tom není riziko anarchie, nebo chaosu. Protože v tom jsou delegovány nějakou zodpovědnosti, ale jsou delegovány horizontálně. Pro mě v tomhle tom byla úplně klíčová zkušenost terénní, když jsme s kolegou zkoumali takzvanou a migrační krize, staršně moc uvozovkách, refugis, tak jsme se jeli podívat na, na nějaké hotspoty na, na hranicích Srbsko, Maďarsko, Chorvatsko, Chorvatsko, Srbsko a tak dále, kde jsme jako nezkomali ne brchlíky, ale zkomali jsme ty tzv. neformální iniciativy, které se tam jakoby, lidi sjeli, jeli, v čem i další skupiny z celé Evropy, a vlastně poměrně organicky tam vznikaly takové sítě své pomocné, které byly jako to řeknu, vlastně velmi efektivní v tom, že dokázali velmi rychle reagovat na ty potřeby, které byly, a byli striktně horizontálně, uh, horizontálně organizovaní, uh, tak jako své pomostní. Uh, bylo to velmi dynamické. A vedle toho se, jsme pozorovali ty, ty klasické neziskovky, jako třeba člověk v tísni, který tam přijeli a vlastně když se, když nedokázali se moc rentovat, co, měli prachy. To byla výhoda. Takže pak vznikaly ty zvláštní bizarní hybridní koalice mezi těma. Kamenýma neziskovkama, který nebyl úplně schopný být efektivní a byly velmi opatrný politicky, ale měli prachy a mezi těma jakoby, dobrovolníkama, který tam dokázali velmi, velmi inteligentně horizontálně fungovat. A, a, no, to nebudu dále říkat. A, a některý. Jsou, no, to je. A, no, prostě. A, byli tam. No, to je ne, Uh, takže pro mě, pro mě bylo zajímavé vidět to, že uh, já jsem třeba do té doby že takové ta skupiny fungovat, že tam nefunguje ta zodpovědnost, že tam se neučí úkoly a tam jsem pokoušel, že ta zodpovědnost se jako deleguje. a já se přihlásím, že to bylo udělám, tak už prostě jsem se k tomu přihlásil a je to moje A není to ze strachu, že mě nějaký šéf bude popohánět, ale prostě, jakmile jsem se k tomu přihlásil, tak už to je nějaká třeba organizační tabule a tam už jako ta moje zodpovědnost je. Takže to, že to není vertikálně jako hierarchicky řízený, neznamená, že. A jsem to potom vykašl. Je to prostě odpovědnost jako interní, nikoli, nikoli vnucená jako zvenku, hierarchicky, že někdo kontroluje. A, takže to, tohle byl první můj jako seznámení se s tou horizontální metodologií, která není jako vertikálně, hierarchická. A pak se se dostal právě do různých prostředí, kde se experimentuje. A, a vlastně je zajímavý, že ta kritika té hierarchie a těch vertikálních modelů řízení lidí a, a, a procesů. A, Vlastně funguje i v biznesu, I v biznesu už jsou poslední 20-30 let hlasy, že ten systém, který tady máme, toho, toho manažerského řízení lidí, je brutálně neefektivní. Že to je nějaký Fordovský model z začátku 20. století, který možná jen nebo spíš byl efektivní v nějaké masové výrobě, jo, ale že vlastně teď ty, ty Fordovské modely, které potom přešly do řízení lidí, jsou jako neefektivní. A, a hledají se alternativy, kritizují Fordovský model. A udělám takový jako malý jenom exkurs, uh, jedna z těch alternativ je zložena na, na výrobní modelu to víte, protože Toyota prorozila v 60. a 70. letech v Americe, jo. Japonci prodávali japonská auto v Americe, to je jako takový biznisový zázrak. Jo. A jedna, jedna z argumentů, proč to dokázali, je, že ten jejich výrobní systém byl založený jiným, uh, než Fordovským modelu, uh, Takzvané jako štíhlé výrobě. A ten, ten, tento italský model byl založen na tom, že ta linová výroba nebyla striktně linová v tom, že každý dělal jenom to, co nejrychleji nějaký část toho, toho úkonu na té výrobní lince, ale že tam byl důraz hodný na to, aby i ten lineový pracovník byl schopen dělat ty, ty úkony flexibilně. A tím pádem Toyota ukázal, třeba nabídnout modely, které byly, byly upraveny pro přání zákazníků a dokázal to dělat rychle. Právě proto, ten pracovní dělat víc věcí a víc nad tím přemýšlet, měl větší kompetence, aby zvládl ten, ten svůj úkol udělat trochu jinak. Byl to takový flexibilnější. Tohle potom jako inspirovalo další směry v 80. letech a dál, který říkají, že musíme jakoby odmítnout tady ty, ty kvantifikující Fordovské mechanizmy v řízení lidí. Protože jsou neefektivní zoufle v tom, že vlastně odnímají od té lineové práce toho, toho úředníka nebo kohokoliv odnímají rozhodování. Protože rozhodování oni o několik patr, víš, někde v tom managementu, ten vlastně neví, co se děje na té linii, na té, té přepážce, vlastně tomu ani nerozumí, možná tomu rozumět, žije v nějaké své bublině a rozhoduje o tom, co, jaký se mají naplnit efektivní kritéria, a co dělají ti lidi dole, jsou zoufalí, protože jsou postaveni před nějaký normy a pravidla, které vlastně jim strašně znesnadňují tu práci. A oni by potřebovali flexibilnější, ale nemůžou, že mají strach, že prostě něco jako překročí. A tak vlastně dělají jako fake práci. Že třeba jako, dělají to jenom, aby ta norma byla splněná. Ale je to odosobněná práce, dochází k vyhoření. A vlastně jenom dělají to, aby splnili tu normu. Ale vlastně nejsou s tou svojí prací s toto žení. Ně, někdy mi tam nežijí slovenci, ale máxistické slovňíci, nikdy to to téma to, jako to tam úplně jsem někoho viděl, ale zde autory to tam. Zároveň moderní doba. Jo, jo, jo, do tak tu vítaný. Protože jako, ale my to musí vědět i na zlobo, protože to mohlo u pokynout dál. Takže ten ty alternativní modely, neboť jsem třeba slyšeli termín učící se organizace, jo. No tak těch konceptů, které kritizují ten, ten, ten stávající stav jako neudřitelný, je víc, a, jsou, vlaštovky, a jsou na to i výzkumy právě těch a, horizontálně řízených podniků, i výrobních, i nějakých a, třeba sociálních službách. A, pokud byste chtěli, tak doporučuji docela knihu Budoucnost organizací. Budoucnost organizací Frederik Klalu, Je to belgický, nevím, sociolog. Člověk, který se rozhodl zkoumat ty alternativní modely řízení, které nejsou ty Fordovské, ale jsou ty horizontální. A zkoumá různé právě organizace, které fungují na úplně jiné bázi, na ty horizontální. To znamená, kdy to rozhodování je na té linové, na té nejnižší fázi, nebo ty ve tam Kromě ní dává příklad třeba nějaký holandský organizace pečovatele. Který, který dělají takový ten housek, kožiruji žít za těma mali lidma a, a tam něco udělají a jdou dál. On říká, že do nějakého roku, dva ne, něco, byl systém centrálně řízený, obrovský, obrovský mastodon, prostě tisíc lidí, kde byly ty sestry, ty řadoví, kteří měli pár peněz, měli striktně daný, kolik můžou věnovat minut tomu pacientovi, píp, píp, přijdu, dělám a tam mizím a rychle mi si přeje dál. A kolem toho byl obrovský moloch lidí, kteří dělali PR, marketing, řízení kvality. Snažilo moc lidí, je jako centrále, která byla úplně naddimenzovaná. A ty sestry byly vyhořelé a jako, ten, ten systém začal kolabovat, když se ti nahoře začali nutit prodávat nějaké jako produkty, mm -hmm. nějaké jako léky a tak, aby, aby se to ještě do toho dostalo víc, ten biznisový model. Jo? A protože byl, byly okamžiky, kdy ty sestry už to odmítali dělat a vlastně hledali alternativu. A úplně z malých takové jako selekonomické skupiny vzniklo. .org, je to v technici prostě, budoucnost s organizací je to tam popsaný. A jsou to jako své pomocné skupiny sestry, které se sami organizují nemají de facto, jako sami si stanovují úkoly, sami se jako jako koordinují a jednají s těmi klienty, cíleně si nachází model, model péče, kde třeba si s těma klientama vypijou kafe. Povídají se o tom, co je trápí, co dělají novčata, co dělají pes. A vidí, že ta investice pouzovká časová jako navíc se jim vyplatí, protože mají tak důvěry a najednou jako pro, pro ty pro pacienty to funguje lépe, cítí se lépe, tak si péči, ale i ty samotné jako uh, sestry uh, se cítí v té práci mnohem lépe a radikální stav snížila jako nemocnost sester a fluktuace na těch pracovních pozicích. A co je důležité, že tam dochází k proměně jako, jako manažerské role, že tam jsou sice jakýsi manažeři, ale kteří jako neřídí, ale kteří jsou spíš jako koučové, jo? že ten manažer není o toho, aby je řídil a kontroloval, Control, jako, a, a říkali že jim, to dělá špatně, toto ne. Ale jsou to lidi, kteří jsou, jsou vlastně bývalí sestry, drobní, kteří to dělají třeba 20, let, mají plnou zkušeností a teďka už mají na to, aby doprovázeli ty ostatní, třeba mladí, zaučovali je. A oni za nimi můžou přijít, když mají nějaký, nějaký problém. No, je to někdo, takže to ten, ten, ten vlastně manažer, není ten boss, který po nás šlafé, ale to někdo zatím může přijít s žádostí o už má nějaký problém. A, a vlastně Takže ten systém je založený na důvěře a samostatnosti, místo kontroly a plánování té, té efektivity. Z toho systému potom to hlavně co odpadá je jako strach, Nebo strach z, toho, z té kontroly, strach z toho, že budu mít malý výkon a tak dále. Čiže já se musím obhádat do svoji práci a on tam říká, nejvíc to musím ohojat ne před tím bossem, ale před těma mýma kolevinama, který prostě mají nějaký výkon a pokud bych jako selhával, tak by, to bylo, tak by se to projevilo, a měli jsme by, měl problém všichni. No, to je takový ta, jako ta horizontální odpovědnost, která je vlastně mezi, mezi námi rozprostřena. No, už přesnal, je to 40 minut, ale ještě, ještě, ještě potřebuju to. to, to, to, to já. 10 minut, minut zvládnu. by zbytek potom do diskuze. Takže to bylo téma hierarchie a vlastně už jsem s nějaké vlastně nějaký alternativní. Takže jsem se snažil vysvětlit, proč ten hierarchický model je nefunkční, je, je kritizován, jsou už nějaké alternativy. Ale protože máme kulturně zafixovaný model, že hierarchie je v pořádku a všechno ostatní je chaos, tak vlastně se nám nedaří ho uh, zavádět věřit. A Třetí věc, když jsem tady zmínil ten strach, strach z těch kontrol, manažerů, nařízení, tak třetí, třetí věcí, třetím fenoménem, o kterém se mluvit v uh, souvislosti s byrokracií, je násilí. Téma násilí. Uh, Greber to spojuje. Stvrdí, že to násilí je všude přítomné, je, je inherentní součástí systému. Jo, že, a je to vlastně logické, když tam to dochází, že stát má monopol na, na fyzické násilí, a on sám, protože byl, byl aktivní přibrenec antiglobalizačních procesů a pak kukupárství, tak vlastně si myslím, že toho násilí zažil na vlastní kůži, na, na, na kůži těchto těch spolu, aktivistů a, a, a, a velmi mnoho. No, takže, Jakoby, a na koži těch, které třeba mlátil, nebo třeba ne? Ne, ne, ne, to je, ne, ne, ne, aktivit. ne, ne, ne, ale ne, ale ne, násilí ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, taky, jak jsme viděli před to týdnem a víc. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, když se mu sociální věci někdy vyhýbají. Když se vlastně na nad násilím, kde ho jako my vidíme běžně, tak většinou je lokalizovaný někde mimo Evropu, jo. Je to nějaké násilné konflikty a, a, a, a, kriminalita, tak to, to je někde. někde. A my si nevedom, že jako celý ná Ten hlavní argument je, že celá naše společnost je postavena na tom násilí, na tom skrytém strukturálním násilí. Jo. Který je možná postaveno že, u policie a u armády na, na to, té hrozbě toho, že pokud nám poslatneme, tak budeme zvuk, že tam ta, ta, ten strach z té polestí, strach z toho trestu. Ale podle mě by to šlo protáhnout, že vlastně násilí nemusí být jenom fyzické, ale násilí může být i psychické, symbolické. Jo? Takže když se podívám na tu hierarchii na, na školství a na, na, na korporaci, když se bavíte na kteří někde pracují. Tak jako toho strachu slyšíme hodně. Ne? Mám strach o práci, mám strach, že po mně koše jako bude šlapat, mám strach, že nesplní nějakou normu. Jo, když se zaposloucháte do, do, do každodenních obou lidí, a, žáků, dětí, kteří chodí do škol, tak myslím, že toho psychického násilí vidíme, vidíme najednou, najednou hodně. A ten hlavní argument, který je že to násilí není nějaká výjimka, je to inherentní součástí, součástí toho systému. A souvisí vlastně s tou mocenskou asymetrií, která, která je byrokracií vlastní. Jo? Čili ten systém, který má být efektivní a má být jako ten nejlepší z možných, řekl v uspořádání naší společnosti, tak vlastně Weber obvinuje z toho, že jako petrifikuje, zabudovává do svých základů vlastně násilí jako prostředek řízení v uvozovkách, řízení společnosti nebo řízení institucí. A zároveň vlastně se, tím, že jsou o tom jako nemluví, tak nám to uniká. Tak si myslíme, že to je nějaký psychopatický jedinec, který třeba něco dělá špatný učitel, nebo nějaký, kdo to ten, ten bos je jiný. A nechápeme, že to je inherentní součástí systému, který takhle jako postaven, tam jako má fungovat na, na násilí. To je prostě jeho adekvátní součástí, která, která tam jako zabudovaná. A v této souvislosti bych zmínil jeden, jeden uh, pojem, který Gréber využívá, počínám si ho z feminismu, já ho vysvětlím, a jmenuje se jako interpretační práce. To interpretační práce. Tak, kdy, uh, pokud jsme to všechno interpretujeme, je pro mě jádro argumentu k tomu, k tomu násilí. to téma interpretační práce. Uh, násilí je zároveň forma nějaké komunikace. Že? Takže bavíme se o nějaké komunikaci. Pokud spolu komunikujeme, tak je teďka, i teďka je nějaká forma komunikace. tak já jen co říkám. A vy musíte se jako namáhat, je tam ta práce na vaší straně, abyste dekodovali, co vlastně chci říct. Nestačí jenom to vyslovené, ale ještě vy si to snažíte nějakou přechroustat, a ty, jako zahradit do svých mentálních schémat a snažíte se to jako nějak pochopit. A to je to je jako námaha, že? Tak všichni vypadáte tak jako zamýšleně, tak to je, to je to, že teďka děláme tady tu práci. Jo? Nebo třeba neposloucháte, to je jedno, Tím pádem, máte lehář, to je v pohodu, pohodu, jo? Ale prostě je tam, ta, je tam ta práce na vaší straně. Jo, a tohle je standardní součást komunikace, když se chceme pochopit, tak jako něco říká, ten druhý odpovídá a tak se jako navřeme k toho, ale třeba se obohatíme. Že? Jo, víme třeba v partnerských vztazích, že tohle je jako náročný, nemusí stále dělat tu interpretační práci, A to, to, to, to se bavíme o horizontálních rovných vztazích. Jo? Pokud ale je ta situace nějakého konfliktu a násilí, tak je to složitější, že násilí vlastně znamená, že já nechci dělat, tuto interpretační práci. Já nechci toho druhého ani pochopit, ani přes, nebo chci ho chci přesvědčit, ale tím, že nemu obušek a mu obuše a praštíme po hlavě, tak to je zkrátka. Musím rozumíte, že já nepotřebuji interpretační práci, já nepotřebuji empaticky se dívat, jako Evžen, tady sedí a přece je předpis, tady se nesmí sedět, tak já teďka bych musel jako vysvětlovat, pane Evžené, staněte a tady nemůžete sedět, nebo máte roušku, nemějte roušku a tak dále. Jo? Musel bych se cítit do toho, kde to je. Přemýšlet a, a, a jakoby apelovat na něj, nějaký jako dialog, abych ho dostal tak, jak ho potřebuji. Pokud už budu vytáhnout obuše nebo zbraň a praštím ho tím obuškem, tak to je ta nejrychlejší zkratka, kterou můžu mít, abych nemusel tu interpretační práci dělat. Je mi jedno, kdo přede mnou sedí, protože tady nemá co dělat a praštím ho, nebo mu hrozím, že ho praštím a on odejde a já dosáhnu svého cíle. Či násilí je vlastně ten, ten způsob dosažení zkrátky v té komunikaci, abych dosáhl toho, toho svého cíle. A teď. A... Pokud je nějaký konflikt mezi nějakými stranami, typicky válka, tak vlastně zase nějakou interpretační práci potřebujeme, protože pokud je nějaký generál má vojsko, ta druhá strana něco dělá, a skvěluje se k nějaké bitvě, tak já vlastně potřebuju ideální je, že já pochopím, co ten druhý jako plánuje, co dělá, jaký jeho cíl. Taky musím vyvinout nějakou interpretační práci. Abych zkusil ho nějak jako strategicky třeba předběhnout nebo jako les I tady v tom podobně konfliktu, kdy jsou ty strany rovné, tak potřebuju nějakou interpretační práci. V okamžiku, kdy ta, ten konflikt je vlastně v asymetrické pozici, takhle, někdo mocnější má konflikt s někým, někým jako podřízeným, tak ta interpretační práce opadá úplně zcela. Protože já ho chci prostě někam dostat, já mu něco nařídím. Nebo pohrozímu sankcí, jestli to nevděláš, tak budeš vyhozený z práce, jestli to neděláš, prostě pětku. Teda ten způsob je vlastně jednoduchá obejít celou tu integrační práci a je to prostě. Uh, prostě nevděláš, proč? Protože tak, jo, nemusím nic vysvětlovat. Cel, celá ta komunikace je potom úplně jako odstřižená, prostě se to jenom něko, uh, řídí tím, tím, kdo má, kdo má ten úžeh ten, ten další. Nebo kdo je vlastně v té pozici, v té další daný, jako ten, kdo má právo využít tady ten, ten, ten moment toho, toho je, protože jsem tak řekl, protože to prostě bude. E, takže v těch asymetrických pozicích, vlastně ta interpretační práce odpadá pro ty, kteří jsou nahoře, ale naopak je velmi nutná pro ty, kteří jsou dolů. To e, je polovina lidstva ženy žije patriarchální společnosti, kde se všechno řídí patriarchálně nastavenými pravidly. Takže, proto, aby tam přežily, tak musí být schopný přepínat, a musí mít jak, jak svoji perspektivu. Tak musí být i tu mužskou perspektivu, včetně třeba objektivizace vlastního těla. Jo? Všechny ty jako mechanismy, které má běžně muži dívají na, na realitu, tak musí být schopný se v něm od které jak by se jako orientovat nepřežili k tomto maskulíně nastaveným světům. Jako, jak by jste nepřežili, to by přežili, nikdo by nepřežil na ne? tom no, příkladu. Tak je to jasně, ano. kdyby to bylo nějaká kolektivní spoura, tak by to bylo super. Jako to bylo... A teďka odvítáme vařit práv, ženy a tak dále, jo. tak jim nezmětíme to. Necháme to do diskuze. A to, teda ten femalistický argument se dá použít na etnicitu rasu nebo podobně jako Romové taky musí přežít v tom gadžovském světě a musí být schopní přepínat mezi, mezi těma jako norma a pravidlama hry a mezi těma jako majoritníma. A, a pak vznikají takový představy, že romové nebo ženy mají nějakou zvláštní intuici jo, že ně, ně, něčím mají nějakou kvalitu kvalitou, která gadžové nemají. Ale to není žádná jako, nic misteriozního, nějaká magie. A je to právě ta schopnost přepínat. To ta interpretační práce, no, že musím, jako, abych přežil v gažovském světě, musím být schopen přepínat a tohle přepínání mě činí jako potíže, zároveň je to nějaká kvalita, ale je to prostě nějaká námaha. Já, já, já, já fakt ale chápal... Já nechám to do té diskuse, protože... Uh, a už pomalu, končí pět minut ještě? Maxima. Maximálně. Maximálně, nevadí. Uh, <laughs> Takže žijeme. A když jako to, už, už mira k tomu finále. Myslili, žijeme systému, kde ti nahoře můžou dělat nějaká rozhodnutí, ani by se starali o ty jeho dopady, ani by se starali o to, jak, jak to vnímají ti dole, protože prostě tu interpretační práci nejsou zvyklí dělat. Jímesto slovy manažer není zvyklý dělat práci uh, interpretační práci, jak, jak to vnímají podřízení. A je mu to jedno do té doby, jestli to dělá nebo nedělá. To je to hlavní kritérium. Ale co, co u toho prožívá, je úplně jedno. Učitel něco říká, že jo, přednáší, a důležitý, aby si žáci psali. Ale. Jako, a, a pak aby to u zkoušky, ale co u toho jako dělají, nebo co si o toho myslí, je vlastně jedno. Lékař, jo, Prostě ně, něco jako dí, v, v, pro vás je důležité, aby jako to proběhlo tak, jak vy chcete, ale jako tím, že nemáte ani tu dovednost té internační práce, tak vlastně necháváte to proběhnout a, a necháváte ty lidi dole dělat si to, dělat si, jak, jak, jak, jak to máčovat. Já, já vám příklad třeba ze té praxe, a, to jsem si uvědomil jako učitel, když. A, mně třeba absolventi řekli, no tehdy na tom semináři jste řekl to a to. A to jako dobrý, někdy to bylo někdo se jsem třeba naštval, urazil a já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví. Já jako v té vyšší pozici jsem si vůbec nepamatoval, co jsem tam tehdy pláctal a nepřipadlo mi to důležité, ale pro mě to znamenalo, že to třeba jich nebo je to nějak jako zasáhlo, nebo je to nakoplo, na A já už si to vůbec nepamatuju. Podobně tak, když se ptáte lidí třeba, tak vám odvykládají dialog s lékařem. On se na mě podíval, nepodíval se na mě. To je ta internační práce. Oni se snaží přežít jako, v tom systému, odezírají k těm lékařům. No a pan doktor, nešlo by to, a ten doktor se ani že on nepodíval, on se tam píše. A jako, on nemá potřebu se s vámi bavit jako rovný, prostě tam jako, není na to prostor čas, ale, ale ti, ti, ti dole neustále odezírají, aby přežili v tom systému. Jo? A ti nahoře prostě nemají tuhle ten, potřebu. A, a samozřejmě ti dole mají strach se ozvat, říct svůj názor protože nechtějí si toho nahoře rozhněvat, nebo Přemýšlím, že kdyby mi to řekli, tak by se mohlo rozhněvat. A to je právě ten strach s násilí a chtějí tím, tím jako projít, chtějí tím systémem projít, aby, aby přežili. Tak, a syntéza, a, syntéza těch, těch, těch jako pravidlá hierarchie násilí, co to vlastně říká o tom našem systému, ve kterém ve funguje. Důraz na tu efektivitu, to všude proklamovaný, ty hesla o tom, že jsme efektivní společnost, a dosahujeme efektivity, cíle, měření, indikátory, ty tabulky, grafy, ve slouží k tomu, že se oddalujeme od toho pravýho cíle, pravdivého cíle vzdělávání, zdravotnictví, ve všech těch sférách, které jsou jako důležité pro naši společnost. To vlastně slouží spíš jako k mask maskování a, a k, k, k, k tomu, že jdeme spíš někam jinam, než bychom měli jít. Zároveň, čímže se ale tvrdí, že to je všechno efektivní a racionální, tak to strašně znesnadňuje pozici jakýkoliv kritiky. Třeba, když se ozvete, jakože ten systém, ale to je blbost, a vy nechcete být efektivní, vy nechcete být racionální, kde tam to, to, to, to ta pozice těch lidí v tom systému je strašně jako znevýhodněná tím, že když se ozvete, tak vypadá jako staromilec, vy nechcete měřit efektivitu. Takže vy v akademické práci, jako co tady chcete dokázat, že jo. Takže já jsem o tom pochopil, proč se nikdo jako neozval. Protože v té pozici potom vypadá takový idiot, který nechce jako dělat. Jo? Že nechcete být ten efektivní, racionální jedinec, že nepřistupujete na ten hub, který přece, čeho se bojte, jako, tak asi nemáte čistý svědomí, pokud nechcete systém měření efektivity. Takže, pane Kolgu, nejste efektivní. Jo? Čili v tomhle tam jako nejste, to nikdo neřekl, to si nedomýšlím, nebo to bylo jako asymetrické nastavení. Jiný slovy, vlastně v tomhle systému není možné jako dialog, rovný dialog. Protože jakoby, ještě jsme v té hierarchii, v tom navykém způsobu, že ten nahoře jako rozhoduje, ten nahoře nemusí mít tu interpretační práci a neobtěžuje se. A máme představu, že jakýkoliv jiný systém, jakákoliv jiná alternativa byla já vlastně dneska vlastně se nedívám těm kolegům na, na té poradě katedry, že se nikdo proti tomu HAPu neozval, Je protože měli strach, ale protože i nevěděli, s čím by se vlastně ozvali a jak by se ozvali proti systému, který přece je efektivní racionální. a racionální a vlastně skvělý. Jo, jako, takže, e, takže tak, to je asi všechno. Tím jich možná, tím jich možná skončil, takže vysvět těch kolegů, a zbyt tak možná necháme diskuzi. Další. Děkuji za zásadní příspěvek a opravdu vydám jistě živou diskuzi DEMON. Tak díkuji. Já, já jsem se chtěl zeptat. Já zase souhlasím s tím, co říkal, ale zdá mě, že to horizontální betu zárky, ta aplikace toho horizontálního systému odpovědnosti je, je možná relativně jako malé kolektivy třeba těch sestřiček nebo, nebo těch dobrovolníků, nedokážu si představit, jak by to fungovalo nějak na celostátní úrovni. A vlastně chci to konkretizovat vlastně přímo tady na pořádání letní prozorické školy, kde se domnívám, že máme jako celkem slušně fungující horizontální systém, ale ten systém selhává uh, v momentě, kdy, uh, kdy se má začít pracovat. <laughs> kdy, kdy, kdy, kdy ještě, ještě se podaří třeba dostat někdy i víc než 50% účastníků na tu práci, ale ne, nedaří se je dostat na tu půl devátou. Jo? To, to tady není nikdo, kdo se má začít pracovat o půl deváté. Takže jak, jak nám vlastně pomoct jako organizátorům, aby jsme v lidech vytvořili pocit osobní odpovědnosti, aby zítra o půl deváté tady stáli v radě na písaní a čekali. Máte nějaké zvuky nebo zvon nebo Přijde, je to člověk, který to já A můžeš, já na to taky zareaguju. to <těk> Tak to zareaguje, já potom zareaguju ne, na demona. Jo, jo začněte. Hmm. No, vlastně já taky teďka třeba jsem, to jsou tady prváci moji, tak ty by mohli říct, jako, že taky jsem zkusil horizontální fungování v jednom jako takovém mini výzkumném projektu a vlastně to moc nezafungovalo. A my se to ani prostě jako ty lidi nebo nefunguje, protože když s lidmi, kteří mají v hlavě, protože mi my to máme tady, ten ten vertikální model, a, tak pokud někdo nezabubnuje nebo nás nemáme strach, tak vlastně my to nemáme jako navyklít a ta metodologie se musí učit, je to vlastně jako docela složitý návyk a, a taky člověk musí něco předsvaknout. já dám příklad toho třeba mýho přecvatnutí, jednoho z mých přecvatnutí, kdy jsem pokopil, jak ty věci můžou fungovat, že jinak démone jsem měl dostaný přesvědčení. malý kolektiv, velký systém, není možný a, a, a Greber to, říká, že tenhle, tenhle návět to slyší, po každé že, takovou anarchistickou námitku, že OK, tak to možná malý kolekt, který jsou zodpovědní jedinci, to může fungovat, ale na celou společnost ne. Je to úplně praktický, praktický případ. Já jsem se dostal do jiné volace, takového projektu, kde jsem měla MPSV, MPS, ve městě sociálních věcí, inspirovat tomu, jak jsou modely vedení, řízení sociálních pracovníků v zahraničí. A dělal jsem Rakousko, Já jsem do Lídně, a dělal jsem tam rozhovory s, s různými lidmi, různých zařízeními. A teď, jako v okamžiku jsem měl tak kulturní šok, asi víte, co je kulturní šok, kdy máte nějaký set norem a přicházíte do jiné kultury a teďka jako dostáváte čočku, protože vlastně nerozumíte tomu, jak to mají oni. A já jsem měl ten set z toho českého prostředí, kdy máte sociální služby, které jsou různý, ale jsou standardy kvality. Je to, je to vlastně nějaký x stránkový dokument, který říká, jak vlastně služba má jakákoliv. A registrovaná služba v České republice má vypadat, aby plnila nějaký úkol, to znamená dostupnost uči klientů, informování, jaké jsou ty postupy. A je to prostě jednotný pro všechny služby. Je to prostě standardizovaný. Jestli děláte se synorama nebo s dětskama na ulici, je to je jedna. Jsou to základní standardy kvality. Jo? A teď se jenom do toho Rakouska, a teď jsem se ptal, jestli mají ty standardy kvality a jak, jak, jak, jak jim u nich fungují. A oni řekli, jo, máme, a tříka, jak fungují a v mými jak to mají, a počkejte, že vy to nemáte pro všechny, jako pro všechny jako služby. A oni se začali namířit jako na idiota, protože nechcete říct, že ve vaší zemi jsou standardy kvality pro všechny služby stejné. A oni jako začali se tvářit, že to je nesmysl, že nemůžu být stejný standardy kvality pro péči o seniory a pro děti na ulici, protože přece nedává žádný smysl. A říct, Aha, no, tak jo, dobře. Já <laughs> to si jak to máte. A, a teďka, jaké má... Vám je nedává ministerstvo centrálně, ne, my se děláme sami. Počkejte, počkejte, my si děláte sami vaše vlastní standardy kvality, Takže ta česká mysl, <laughs> se oči, jakože se na papír tam dáme a prostě se to jako vyřeší. Ne? A oni začali ukazovat, jak to je jako složitý proces, měli pokreslenou celou stěnu plachtama, kde měli svoje schémata s odpovědností, jako dynamiky toho, jak mají rozložené uh, úkoly, kdo co koučuje, kde jsou jaké supervize, je to velká vídeňská, městem mě řízená organizace, stovky lidí ne tisíce. Jo. A oni mají jako cyklický způsob plánování kvality, kde si to jako sami ty zaměstnanci stanoví v různých kroužcích, v různých diskuzích si stanoví, co to znamená kvalita pro ně samotný, oni sami si to dávají ne někdo zvenku, kdo by certifikoval potom, že oni jsou kvalitní, protože to vede ke korupci právě. No, že že provedou jenom ty inspektory tím zařízením. Znáte, to jsou ty hvězdičky kvality. Když se teda dá seniora domova, tak jdete po těch hvězdičkách, že někdo tam přijde, půl dne tam ho provedou, ukážu, ukážu mu tu pokoje, ty spokojený seniory, a dá jim ty, ty hvězdičky a odejde. Jo. Je to úplně nesmyslný systém, který je k korupci. Takže nevím, ta širší na tebe, že zásadně to, že ty lidi si stanovují tu kvalitu sami v diskuzích mezi sebou. A, a tím vzniká v nich pocity že oni že jsou součástí toho, není to ocizení. Jo? Tak otázka je, jak nás tady zapojí do toho plánování práce, půldeváta? No, Děkuji, prosím <tostosně, tostosně> úplně nahral. Já na to musím zareagovat z toho důvodu, že to se týká vlastně nás všech, i když nechci brát slovo dalším. Ta práce, a to není problém jenom té je dopolední takzvané dobrovolné práce, já bych to za věrem pak zobecnil. Na celé fungování protože. Ale co se týče té práce, tak Démon má pravdu v tom, že, že ta to práce selhává, ale ona zároveň neselhává. A teď proč? Ona neselhává z toho důvodu, jak ji říká Démon. Protože vychází právě z té logiky toho, že se musí plnit pravidla, že musíme tam být v 30, že tam musí být všichni. Ale nic takového není řečeno, ta práce je přeci k tomu, aby se splnila. A to se děje. Jo. Takže, takže, takže neselhá. A, ale, ale selhává to v tom, selhává podle mě to fungování teď spíš v tom, že někdo toho dělá daleko víc, než někdo jiný. A to má samozřejmě mnoho důvodů. Já si myslím, že tohle, i když tomu teď nemám zcela mandát, ale že to je, a jsem si to řekl, je horizontální fungování té letní filozofické školy. A já jsem se o to vždycky snažil. Ty nevím, jestli s tím zcela souhlasíš, a ostatní, kdo jsou do toho zapojení nejvíc, ale je jasný, že to zapojení není. A ty jsi mluvil o minimálně o jednom důvodu, totiž, že, jo, že se. Jenom přicházíš do neznámého, no zvyklý na tu pravidla odinu. Takže jednak se to naučit, jednak získat tu důvěru a jednak získat tu odpovědnost za to. A ty nevíš, co máš vydělat, že jo? Což, což, což uh, možná nefunguje ta komunikace úplně na téhle rovině, protože zase, uh, jo, spíš to z té neznalosti. A s, uh, to, to, to bychom o tom měli, podle mě, si pohovořit zapojit víc na společně do toho, protože jako já už to taky tuto tu organizaci tak, jak letos, nikdy neutáhnu. A to je výzva teda do dalších hodin, večerních no. no, dnů. Ještě než zarejkuješ, tak já bych ještě pokračoval v tom, no. že právě, že my, já bych v tom vidím trošku i ten problém v tom, že je to výzva k diskuzí do večerních ostatních okolních, že tady máme program formální, kdy my posloucháme, kdy my jako máme něco dělat, ale že by součástí toho programu měl být i ten program, a nejenom ten program filozofický, ale i ten program praktický. Jako mít prostě první, první přednášku, jako výtací, a druhou přednášku organizační, kdy se domluvíme na tom, že budeme mít nějakou tabuli, na který se to napíše na kterou se někdo může přilítnout, předávat práce hotové, neudělané a tak. A tak, jakoby, že jak, jak, to tam, jak to tam mělo přednášící, že, že to je dynamická záležitost, která, která jakoby ne, není možné jakoby přijmout nějak automaticky, že je vždycky vytvářená nově a vždycky jako je potřeba jí jakoby projít společně. Že, to není, že neexistuje žádný systém, který by se dal jako jednoduše vzít, Nahodit, jako by prostě v 9.30. Sázeli jsme prostě v 9.30 vyrazené na a, a tam jsme vytrhávali plavidla, jako by to tady nefungovalo. Jako prostě tenkrát je tenkrát, teď je tady, tady a to No já si myslím, jako na to jsme narazili, asi, že ty, jak kdyby. Dví to přijmout tu odpovědnost a jakoby do tak vyžaduje určitou výchovu nebo vzdělávání, že to asi se nedá řešit a do, nebo na místě, ale že, že to vyžaduje asi zběnu se v jeho vzdělávacího systému. Ale, ale co tady děláváte? Ale, děláme. Ale tady, tady je problém, že mime, určitá část té skupiny vlastně netoslíbí a neudělá to, tak pak prostě ti ostatní, a já se to z nějakého důvodu musím, tak ti ostatní jsou tak přetížení a přestává to fungovat. Ale dobrá báze dobrovolnosti. Řekněme si, možná teda ještě k tomu příspěvku. A možná, že Ondra si. Já jsem se, ale bojím se, že trochu dotkneme tady tohoto. Tak se tam na konkrétní příklad, který ale. Před že když jste utěch u těch, jak pomáhali uprchlíkům, tak ono už to tady trochu padlo, ale jak přesně fungovala, jak tam přesně fungovala instituce té dělny práce, že kápu, že tam byli motivovaní to a kápuže to, ale jest tam byl někdo, kdo právě, komu řekli, ty. Ty jsi dobrý organizátor, ty, kteří, kteří, co mám žád, nebo jestli to obsahají na tabu. Jo, jo, super, jo, su to, to, to je dobrý otáz. Ono to takový může být inspirací. Uh, vlastně je znamená, že ty, v těch horizontálních skupinách uh, se, jako je autorita. Jo, to není, že, že tam není žádná autorita, ale ta autorita je daná třeba zkušenostma. Že bylo vidět, že v těch skupinách vykrystalizují lidi, kteří mají nějakou zkušenost. A, a by to, to jako řekli, že mají s tím zkušenost, nebo to bylo vidět, ale... Uh. Ve větší skupinách se to vždycky řešilo tím, se rozdělili menší skupiny. My máme auto, my máme výst my máme finance, my umíme tohle, my si vezme na starosti překladatele. Čili ty lidi se přihlásili a pak se takhle velká skupina rozdělila do menší skupin, které byly jako řešit. Ale vždycky bylo jasné, skupina voda, skupina odpad, skupina překlady, skupina jídlo. a ty lidi se k tomu hlásili sami. Jo? A taky podle toho, jak bylo to jak bylo, Jako netkám jako ne, s tím, nevznikají nějaké asymetrie, ale. Uh, ve smyslu, že třeba ne, ne, ne každý chce dělat občáče, ale pak, když vzejde jako, potřeba, tak jako, to tam nějak se. když uh, se k tomu hlásili, třeba ti, kteří neměli ani auto, ani peníze, ani neměli jako, nějakou cizí jazyk, tak prostě k tomu došli, že toto bude asi místo, ve kterém se teďka zařadil. A pak ty diskuze se řešily uh, uvnitř. A ta druhá věc, je, potom ta metodologie, je striktně vizuální, že jsou, jsou, jsou jako cedule, kde se ty lidi píšou na shifty, na, na, na, na směny, na, na úkoly. A, a taky tam platí, že když se tam přepíšu, tak už to prostě musím udělat. Nebo to jsou ty lepky. Byly to lepky. Tlak v stupněch. Tlak skupiny, stupněch prostě, jo. Strácí, Jak ztrácíš kredit, jo. Že prostě tě potom jako vyloučili. To se mělo v mnoha stížkách vyráčit, že jo, pokud byste dlouhodobě nic nepřinesli do, do, do skupiny, tak vás vyloučili. Což tady třeba nemde, No, tak to no, to samozřejmě nemusíš dělat formálně, ale cítíš jo. se v tom kolektivu nějak. Protože... A ještě jedna důležitá věc, o to říkám studentům, zásadní je, že ty horizontální metodologie jsou strašně náročné na čas, jako komunikace. To, co tady teďka padlo, že o tom se musí mluvit, a to není, není žádný hlasování, že Hlasování k ničemu. Když potřebujete konsenzus, jo, v té skupině a to trvá prostě, to je potřeba mnohem víc času, než šéf že? ono to je jako časový, šéf rozhodne tak to je, to je rychlovka hlasování, že to se jako nějak, nějaký pravidla a tohle je jako časově nejnáročnější způsob jako vedení lidí že? já tam tam a já bych pak ukončil už tuhle část si nevyslou, ale zavila, nevyslou, no ale když začnete tak si dovolím ještě konkrétně do toho vstoupit ano, na tu tabuli, na dveře, aspoň třeba, kde někdo napíše, co by se mělo udělat, někdo se k tomu třeba přihlásí, na to myslím dlouho, ale nejsem schopný vytvořit. Udělejte to, prosím, někdo. A zcela urgentně potřebujeme skupinu odpad. Hmm, prosím. <tějí> Vy takové, organizuje zmínil tu, tu a, no, a co jste řekl vy, vlastně, tak ono odpovídáte současné, možná, že ještě současnější, já to nevím, že, že to agile vlastně základem toho, jak se když jste řekl, že tam ten hodně jako jako coach, ono má být spíše jako, jako servant leadership, jako on zlouzí té skupiny, a je to často, protože já to pracuji jako projektový manažer. a je to proto, a sama s tím mám spíše teoretickou zkušenost, bůh praktickou, když taky trochu, protože ono je to těžké, ono je to velice dobrá metodologie, zvlášť pro věci, které nemají úplně, vzniklo to z toho softwarového inženýrství, kde není úplně jasné, co bude vlastně cílem. Jako víme, co chceme, ale nevíme, jak se k tomu dojde. Takže ten rozpočet na začátku není úplně jasný. Jo? A Není ani jasný čas. A to je docela zajímavé, protože to na jednu je, stojí v rozporu s tradičním no, projektovým managementem, kdy člověk ví na začátku, kolik má na ten a má tu celou aktiviku. To se dá aplikovat u těch sociálních služeb, mě něco takového, a ví, co má být výsledkem. Tam to takhle není. A uh, metodologii, uh, nejsem nějaký teoretik, ale spíš to znám to, toho, jak to, to probíhá. Uh, ideální počet lidí je 12. Základy jsou. Třeba nejdůležitější to, co jste řekl vy před chvilkou, že má být na tabuli ty úkoly, co jako by deklo. To, co probíhá, je základ, může se to organizovat jinak, s tím mám zkušenost. A z toho, co je hotovo, To jsou základní tři slouce, ty by měly být. Potom je tam každé ráno, každé ráno, schůzka lidí, já nemluvím o tom, jak to má být tady, <tějí> já to vůbec já to to nechci mluvit, já jsem tady byla jeden den minulý rok a teďka jsem tady přijel. včera, jinak si nemám zkušenost tady, tady, tady, Každé ráno je krátký meeting, kde si ti lidi řeknou, jakoby, jaké mají úkolí, jaké mají problémy, mm. jo? Jaký, jako, nějaký obstákl, nějaký prostě, něco, co jim zapránuje, tu jejich práci udělat. Jo? No a potom ještě se může, když se v jako té aktivitě má být nějaký produkt, tak se to potom ukazuje ještě jako případně tomu toho zákazníkovi po nějaké době můžou se ukazovat i nějaké prototypy. Já no, jsem nejmenovala všechno. A to jsou ty základy. Cervandy vydrží ty pravidelné zkusky všech, kde všichni přispívají a ten, jako tabule, če, je ten efekt toho, co se posouvá. Já jsem tomu ženou krásně díky moc. Věřím tomu, že tak systému je hodně. Jenom možná, co bych tady vypíchl, vypíchla, aby, aby, jsme, aby ta diskuze neskončila jenom v těch jako technikálích, že to jako, fakt bych zúraznil to, že to je jako jiný nastavení mysli. A zároveň bych to poregovala na démona, že to není takový to a budeme čekat, až se všichni jako lépe vzděláme. Takže vlastně, jestli bych chtěla, abyste s něco odnesli, tak a, třeba pro mě osobně a, i tak Rebrova kniha, i to na tím vede k tomu, že. Ten systém můžeme nějak jako, bude lepší, se úplně jako radikálně změní, ale my, my ho můžeme vyčkovat jako v každý okamžik, když třeba já jako pedagog a komunikuju se studenty, tak už jen tím, že změním způsob komunikace. Už jen tím, že odmítnu třeba ten tlak, který je na mě, ten kvantitativní tlak, abych jako rychle odzkoušel a rychle, jo, abych šel to nejle, nejlepší cestou, test nebo se s nimi. Abych jako vědomě, a, a fakt jako, nevím, to by se učil s takýma pedagogama, že jako. Ono totiž ten tlak na tu efektivitu vám dá do hlavy nějaký jako takový budík a já jako třeba když s někým konzultuju s někým studentem, tak se to tam běží v pozadí, ale už se s ním moc času, jako. to už jako v HAPu, to už se tam jako ne, to už se tam jako kde to tam je, jako kde je ta efektivita, jo? Se, jako půl hodina, hodina, hodina a půl, a, já, a jako já to vědomě odmítnu v tu chvíli, tenhle ten tlak, jako, který tam někde je v pozadí a vlastně vím, že to je investice v jako správná, že tohle ta, jako, že vědomě odmítnu tu, tu, tu, jako kvantitativní mašinérie virtuskou a, a a úplně se postavím do eh uh, do toho do jako, že já teďka tady jsem pro toho studenta, abych mu pomohl v těch jeho trablístou diplomkou. A, a to je ta hlavní kvalita. A promiňte, jako že u těch studentů to serazem není ten program, ale u těch server server drží absolutně ten tým. Tam je to, že si s jsou často mnohem jako technicky schopnější, nebo známíte věci, známí věci mnohem víc než ten člověk, který je v té leadership pozici. No. A on vlastně musí, trošku jako ten kouč, získat z nich to, co oni vlastně umí, a poslouchat, velice dobře poslouchat to, co oni mu říkají. A to se tak od taky vlastně no, v mém potě by musel víc naslouchat studentům, co vlastně potřebují, kde teďka jsou a kde se máme potkat vlastně jako lidí, a ne jako role. No. Jo. Já, ale, já, a, myslím, tady opak, tady opak. Jo, tak já jsem se chtěl vyjádřit k tomu násilu. a vlastně nějaké té číší rovině, hmm. že vlastně spoustu institucionalizovaného násilí je nějakým jako že normotvorný prvek, který jako ukruje. A předávání informací. že vlastně jako ano, jako, že ta míra násilí je hrozně jako špatně. Ale uh, jako ten svět je hrozně komplexní, a, a tím, že vlastně chci nějak vytvořit toho člověka, jsou nějaká norma toho člověka. A není čas prostě vysvětlovat, co jsou to jako prostě čísla, co jsou to jako čísla, a tady ten celý abstraktní, Takže vlastně musím použít nějakou formu násilí toho, že se třeba teďka naučíme sčítat. A takhle to máme jako s různými sociálními jako dalšími prvky, další, jako které prostě do toho člověka musím nějakou násilnou formou jako natlačit, protože těch věcí je milion a jsme nonstop se o nich jako bavili a všechno vysvětlovali, tak, neděláme, tak se zastávíme v roce 1540 a tam skončíme po 14 letech vzdělávání. Jakože, a to je asi jako to, to, že jako vlastně bez nějaké formy institucionalizovaného násilí si to nedokážu představit. Zvlášť třeba u výchovy. Já, já s nesouhlasím, ale jo, jako, kritická, kritická reflexe jako vzdělávání právě od, na odmítnutí k jako tohle typu násilí, že to vzdělávání, jo, se znáte trochu alternativní školství, tak takový ty nejvíc uh, jako alternativní školy jsou na principu, že ten žák si prostě sám stanovuje, že jako malej, má malý dítě, vycházíme z toho, že to dítě se chce vzdělávat, že si stanovuje svoje vlastní cíle a za nimi jde. Já, že to zní jako utopie, ale. Já tomu jako dvě bě věřím. Existuje no. nějaký alternativní školství dřív typu jako třeba naopak víc rikidnější? No, jo, no, tak Montessori je třeba v tomhle, to je funkční format. Montessori jo, je Mo rikidnější. Vám... Existuje spoustu i úplněního systému mimo i Montessori, okay. spoustu škol, který funguje desítky let. Mm. Dělají se ráno kroužky, okay. okay. každý žáci, existuje to, funguje to, to není toště norma. na poslední dotaz. Moment, moment, prosím. Tak. A takže ten uh, věnkačí jak se jsem se, moc tomu, že jsem se asi předtím jsem vít, ale no. něco uh, asi jako reakce na Ondru, uh, potažmo potvrzmo demo, já jsem chtěla doporučit knížku, která vyšla loni česky český uh, od Petra bylo a funguje, kde jako výborně no. popisuje, kromě jako spoustu krásutových kolektivů, jak fungují na horizontální bázi, což všetě, jsou věci, které jsou v tak, tak tam popisuje, nemusím tak, lidi, tak tam popisuje jako ohromně zajímavým způsobem, jak fungují vlastně autonomní, nebo, no, jako autonomní uh, procesy, kdy se vlastně dělají třeba přírodní katastrofy. A popisuje tam několik jako mh, velmi detailně prostě. A přírodní katastrofy, zejména v Severní Americe, kdy se vlastně v kolem toho zorganizovaly nějaké autonomní kolektivy, které jako byly schopné velice rychle udělat vlastně alternativní struktury i třeba zdravotnictví, alternativní struktury péče, alternativní sociální struktury. A zatímco ty státní struktury prostě selhávaly absolutně totálně, a tak to mi přijde k tomu jako výborné doporučení. A tak mě mi to věřím napadlo, když se mluvilo vlastně o tom skupku. A, a taky jsem hrozně moc chtěla zareagovat na to, jakým způsobem se tady vlastně mluvilo o té práci a, a, a jak se hned najelo vlastně do toho. Uh, diskurzu toho jako negativního, prostě donucování lesňování kontroly. Uh, vlastně jak budeme prostě teda kontrolovat, kdo pracuje, kdo nepracuje. Jakou budeme mít vlastně tu negativní motivaci, aby pracovat. A, a, a vlastně, že ty si na to taky zareagoval, že vlastně to bude to kolektivní donucení, že se vlastně jako navzájem vyítíme. Ní místo toho, aby jsme uh, jako tady právě nějakýma horizontálními strukturami rozhodování, který nás jako splnomocní k tomu vlastně rozhodovat nejen rozhodovat, ale vlastně cítit i to za tu práci, protože by měli tým rozhodně tomu, proč je ta práce uh, potřeba odvést. Proč prostě se tady ty procesy musou, musí jít. A vlastně že tady s jako horizontální struktura, strukturama rozhodování, které by bylo super tady implementovat, jako to teda to máš třeba navrhoval tak uh, takže vlastně přichází jako to negativní donucení tak rozbaté sankce uh, i třeba jako velmi. Uh, Mírná jako to toho, toho kolektivního náklaku a také ta kontrola kolektivní. Ale je to a, bory, a jako pozitivní motivace toho, jako chtít tu práci odvést, protože vlastně budeme cítit tu kolektivní odpovědnost. Protože vždycky se vlastně rozumím, že to už trápí. No, já bych na radě nic věřil, když se můžeme mluvit o tu jižnímu rabu, že vlastně velice rychle, ale tady, jako mě to překvapilo, že tady jako mě překvapilo, prostě asi neměl lidi, že jo. They start. They start. Ano, tam šlo Tam šlo. Ano, tam šlo Tam to, o to, o to, o to, o to, to, ka, a, o to, o to, se to, ještě, ještě se 10 minut. a to,